Bună ziua, dragi ascultători! Pentru astăzi ne propunem să răspunem la două întrebări. Cine poate să facă botezul? Deci cine e săvârșitorul și cine poate fi botezat? Săvârșitorul botezului este episcopul sau preotul. Și pentru că cei botezați de episcop și de preot se nasc la o viață nouă spirituală, săvârșitorii devin Părinți spirituali Atunci când un copil e în pericol de moarte și nu se află la îndemână un episcop sau un preot, botezul poate fi săvârșit și de un diacon, iar în lipsa acestuia și de un mirian, bărbat sau femeie. Și în scriptură avem cazuri când botezul a fost săvârșit de un diacon, de diaconul Filip sau de un mirian. E posibil că, pornind de la aceste exemple, dar mai ales bazându-se pe ideea de necesitate a botezului, biserica a admis din cele mai vechi timpuri ca, în lipsa unor clerici, botezul să fi fost săvârșit și de mireni. Când zicem mireni, înțelegem creștini laici, fie chiar și unul din părinții copilului. Există însă niște condiții. Mai întâi să fie creștin și apoi să rostească în momentul cufundării în apă formula consacrată. Se botează robului Dumnezeu, i se spune numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nimeni nu poate fi săvârșitorul propriului său botez, dar poate fi botezat orice om nebotezat. Adult sau copil. Mântuitorul Hristos, când trimite pe Sfinții Apostoli la propovăduire, le spune să boteze pe toți cei ce vor crede în el. Și sigur, aici îi înțelegem întâi pe adulți, dar aceasta nu exclude copiii. De altfel, din Sfânta Scriptură rezultă că Sfinții Apostoli au botezat copiii. Sfinții apostoli cunoșteau învățătura Domnului, după care nimeni nu se poate mântui fără botez. De aceea, pentru ca să nu moară nebotezați și, deci, să fie în imposibilitatea mântuirii, Sfinții apostoli au botezat și pe copii. Părerea celor care susțin faptul că nu trebuie botezați copiii este sever combătută de Sfinții părinți ai Bisericii iar canonul 110 al sinodului din Cartagina aruncă anatema asupra celor care neagă necesitatea botezului copiilor. Obiceiul vechi de a boteza copiii e mărturisit și de inscripțiile din catacombe. Atunci când primitorul botezului e adult, i se cer trei condiții. Voința de a se boteza, credință, și căință. După porunca Domnului, biserica nu silește pe nimeni să se boteze. Cel ce dorește să primească această taină trebuie mai întâi să-și manifeste dorința de a o primi. Botezul săvârșit asupra cuiva împotriva voinței lui este socotit nul. De asemenea, și credința e necesară pentru primirea botezului. Mântuitorul zice, Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. A treia condiție pentru adulți este pocăința. Pocăința pentru trecutul păcătos și hotărârea de a se îndrepta. Biserica a cerut celui care se botează să se lepede de satana și de toate lucrurile lui și să se împreune cu Hristos. Copiii primesc botezul fără a împlini aceste condiții, dar nașii sunt cei care în locul lor trebuie să le împlinească. Morții nu pot fi botezați, pentru că trupul lor nu are suflet și de asemenea nu e permis ca cineva viu să fie botezat pentru cei morți. Nu pot fi botezați copiii avortați, morți. Biserica dezaprobă și condamnă astfel de practici. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!